Дівчина неуважно відповідала на їхні запитання, коли раптом увагу її привернув Гомін, що щинився біля дверей. Вона звернулася, до зали входив високий, огрядний, смаглявий чоловік з розумним обличчям і проникливим поглядом темних, трохи примружених очей, одягнений у дорогий запорозький жупан. Зброя його сяїла по золотою і каштановим камінням. Довгий оселедець за звичаєм запорозьким був закручений за вухо. Видно було, що новий гість належав до значних запорожців. «А, пан Кошовий отаман, Петро Іванович, батечко, яким побитом, яким вітром занесло до нас?» З дещо удаваним здивуванням вигукнув Воєйков, ступаючи кілька кроків на зустріч новоприбулому. При слові «Кошовий отаман» Дарина мимохідь подалася вперед і насторожилася. Приїхав Богу помилитися і найприємнішим обов'язком вважав перед усім з'явитися до вашої ясневольможності, милості, з привітом і поклоном. Радий, радий бачити. Повеселимося разом. А може, одвик? Від веселищів, правда. Звикнути неважко буде. Хе -хе. У приказі вашій сказано «Терпи, козак». «Отаманом будеш? А вже отаману що сказати? Терпи, отаман, султаном будеш?» При цих словах Воєйков дружньо торкнувся плеча Кошового і зупинив на його обличчі допитливий погляд. Але Калнишевський не збентежився, тільки ледь помітно насмішкувато примружився. «Якби Господь допоміг нам повернути до ніг наймилостивішої монархині, нашої усіх бусурман, – відказав він за вимушеною посмішкою – і найясніша цариця забажала б поставити мене над підвладними їй невірами, то й тоді я просив би її милость не давати мені цього сану, бо бусурмани – суть персональні, перші вороги козаків, а найпачі – запорожців. Одначе, лукаво усміхнувся Воєйков, і жартома посварився на кошового отамана пальцем». Ця неприязнь не перешкодила козакам за часів Мазепи шукати захисту в тих персональних ворогів. Які часи згадав ти наймилостивіший наш пане? З горя, кажуть, і море кидаються, а за царювання премудрої цариці нашої, кожен себе щасливим і задоволеним вважає. Та й прислів'я, каже від добра лиха не шукають, а від лиха, тонко усміхнувся вояйко. Боронь Божий навіть подумати таке про царювання наймилостовішої цариці. Та хоч би які біди і напасті посилав на нас Господь, сподіваємося, що не вверне він нас у неволю бусурманську, бо гіршого лиха немає для християнина всі юдолі сліз і зітхань. Воістину, дасть Господь і рукою монархині Святий Хрест переможе гордо півмісяця і знову засяє на банях Святої Софії». Обтім і ми, Господа, щиро і повсякчас благаємо. Отже, будемо уповати на премудру пильність монархині і ждати нових часів. Вони не за горами, багатозначно закінчив воєйков, а поки у нас мир і спокій панують, віддамося утіхам. Воєйков злегка обняв за стан кошового отамана і пішов із ним у внутрішні покої свого палацу. До них приєдналося ще кілька вельмож і дехто з старшини Малоросійської. Пройшовши анфіладою яскраво освітлених залів повних гостей, Воєйко увійшов у напівкругу вітальню, що ховалася за оповитою зеленю аркою, зовсім стін якої стояли м'які канапи, і запросив своїх супутників сісти. Зав'язалася жвава розмова яка природно після двох-трьох фраз одразу ж перейшла на політичні теми, що тривожили в той час уми. На польські справи, союз з Прусією, неприязні стосунки Австрії і Франції і деякі ускладнення на півдні Сході. Тим часом на знак господаря загриміла музика і граціозним минуетом почалися танці. Калнишевський уважно прислухався до розмов і вставляв такі лучні зауваження, що всяк дивувався, як добре він обізнаний з політичним становищем усіх держав Європи. Пари в залах спліталися і розпліталися. Дами манірно присідали перед своїми кавалерами, злегка підіймаючи сукні і показуючи вузькі черевички на дуже високих каблуках. Та ось супроводжуваний лакеєм до залу війшов високий молодий козак із смаглявим обличчям і чорним, як смола, коротко підстриженим під макітру волоссям,